bun, fii bun și lămurește-mă. Aceea sunt delfini, nu? Da, da, doamne, delfin, Asta înseamnă că să avem furtuna. spune unde ne duce? Ce are de gând, mă? Hai de mine, doamne, vrei să mă nenorociți? N-am voie să vorbesc. Uite, ia inelul ăsta și spunem ce știi. Da, vă făgăduiți să nu suflați o vorbă. Fii liniștit. Nu știu decât că cel care a pus la care răpirea este un anume safardin trepisoanda care vrea să o vândă pe domnișoara da pentru haremul Emil uite el pe căpitan să nu suflați o vorbă Deci ce vorbești acolo? doamna a văzut delfin și m-a întrebat dacă... <şeh> dacă a mâncat vreodată mâncare de delfin Asta e bine. Mă rog să în cabină și să stați cumiți. să semnul o să fie furtună. Dar dumneavoastră să nu vă faceți grijă și încercați să dormiți. Trebuie să fiți odihnite și frumoase când vom sosi. Unde? <hie> când vom sosi unde? <hie> Asta e o surpriză. Surpriză. <hie> trei zile de când suntem din nou pe pământ turcesc, n-am avut parte decât de vreme era. am mai pomenit așa vijelie. ne a avându pe sus, nu alta. De mâine are a urmea trasură, fiindcă este înaltă și... În fața noastră pe țăr îmi văd clipind o lumină. Trebuie să fie farul de la Pazar Bunu. de ce începe ploaia. e de nu poți peste jor, pește ploaie. Sau să ajungi mai repede acolo de lumin lumina aceea. Păi chiar rupere de nori. ce mai toarnă cu căleață? Când bietul într-o clipă l-a făcut ciuciuletă. Uuuu, băi, au ajuns afară, Se vede și-o Să ne depostim în ea, hai, repede, repede. Cine? Oameni buni, mestine. Comptiți. Comptiți. Buna seara. Bună seara. Bună seara, eu sunt pasnicul farului. Vă rog, simțiți-vă ca acasă, deși e cam strâmb. Trebuie. Nu are face, dacă ne dai voie o să rămânem până ce trece Mai Ce mai încape vorba? Vă... Da, suntem mulți până la piele, suntem nepegiți. Oh, poftiți, poftiți lângă foc să vă uscați. Ah, ah, ah, ah. N-am mai văzut așa urgie, iar marea e de-a dreptul de Zlantin. Ați auzit? Înseamnă că o navă e în pericol. Mă duc repede. Mergem toți. Mergem Priviți! priviți acolo! Operabil! E cu catarbu nu mai are scăpare! Păi te rogi pe oh. O să-ţi desoarele strânci! să de cu ea! Ce încălzitor! Păi îţi Nu mai e nimic de lucru! Paşitor! da! Ha! Auzi. Dar de te dezbrașeai de se gând? Se luptă cu martea niște fiindcă omenesc, nu le putem lăsa! Ah, ah. nu se îmbătrân, nu mai încume, ță-mplu în valurile! Fiind asta e nebunie curată! Aveți grijă, domnule Max! Domnule Max! Ah. E fădic! Da? F e fădic! Pe creastă cea de val, altă semene ceva, o scândură! Da, o e de care sunt agățați, doi n-au Dar nu se mai văd! ne a vei tu un ban, banul, este la ban și are fendi. Da, da, da, da, da, da, da, Uite, uite, da, spre ele, de spre da, Ajun da, da, da, da, da, da, da, da, nu nu Alal de așa, Și mai ales alal de așa tineri curajoși! Să-i ajute tot să le scot din apă ceva, să fugă la prăsură și după pături. Și felinarul că s-a întunecat de tot! Cu grijă, cu grijă, cu grijă! Ușor să nu se zgârie de pietre, să ne întinde pereții! Ușor! Bravo de Sunt mândru de tine, băie! Ne-am lovit un val! Cât pe ce să ne ducem la fund? Oare normal mai fost așa S -a -s -a -s, supraviețuitor? Nu, nu, nu cred, nu cred. Noi n-am văzut nimic, bine că asta mare, nu, nu, nu, parcă și mare. e mai calbă. Că... Așa e întotdeauna, după ce și înghite prada, se liniștește. Am sosit. De... Așa, așa, a, a, bături, să, așa zi. să le învelim în pături. Am eu fris, și acum, hai. Repede în cabana să nu le prindă frigo. Și pe voi să nu vă prindă fricul. Chemal Iau o înainte și luminează-ne drumul. Așa. așa, așa. așa. așa. Să ne-ntindem aici pe băncile astea. foc aici. Eu mă duc să fierb apă de ceai. Dar înainte, stați să vă aprind o lampă, că preie întuneric. Așa. Doamne. Nu visez eu? Mi-ai salvat viața a doua oară. Ești fata din bazar, nu-i așa? Ești fata din bazar. Leila, unde ești? Cormoranul. Leila? Cormoranul? Oh, oh, oh, oh. Cormoranul. Cumva ești fata lui Selim? Da. Îl cunoașteți? Da, eu sunt keraban prietenul lui oh. El e de mir, rogoticul tău Cum de mir? Da, Leila, eu sunt Da, știi cât sunt de fericit Mi-a fost atât de doar de tine Și Ei, de ei de tinele, mai încet Leila, unde ți-e ți fere Da, lasă Lasă-i, e, e de mir Logodnicul ei da. da. da, da, Iar da, dumnealui este Sax din Hamburg Domnule, mi-ai salvat Kemal, ne vin să petrecem Ce o să s mai bucur Este limba Domnule, Kemal A. Vrei să spui și mie ce s-a întâmplat? A, o minune este O iubea la ea să știe că e A salvat-o de la moarte. Fără să știe că e aia care jubel, mai tu nu nimic, ea mai lasă. Asta este o vorbă, mai zici, hai să vedem și să Hai că m-ar fi bun și du-te la poștă să expediezi telegrama asta.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 Să-ți-e iubita mea Cine ar crede că unii nebuni Visează în clipa asta Averi și onori Ai, Ce lucruri frumoase spui, Demir Nu, nu, nu spunea. Este un urubaiat de omar, ca am Poetul persan Mai spunem și altele, te rog Zefirul răcorește obrajii rozelor da. Când închid ochii Văd ochii ei Atunci ca mare, Ca depărtarea ei simt în mine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 Nu te să tu e, se intri, că e năros. Eu trebuie să vorbesc cu el. Intră! Ce-i Mustafa, Stia, ce dai părere. așa pusa? Să păiile. vă rog să vă iertați. Fata aceea, știți-mi vreau, Vaseleila? Da. Se-a aici la Trebizonda. Să, bravo! adu mi ce mai aștepți. Da, să vedeți, nu pot. Cum nu poți? De ce? Fiindcă e cu Logodnicul ei la Caravanser aici. Ce Logodnic ai nebunit! Da, da. Nu înțeleg eu stăpâne. Ea e aici, iar Ali, care trebuia să o aducă, nu-i nicăieri. Înseamnă că s-a întâmplat ceva. Puțin îmi pasă. Mie îmi trebuie fata, auzi tu? Da, da, da, da, dar da, nu știu cum Mustafa să fac, stăpâne. Ah nu mă scoate din sărite. Descurcă-te că de aia te plătesc. Stăpâne, stăpâne mi-a venit o idee. Cheraban și lui vor pleca mai departe spre scutarii.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 Prindem păsărica în lax. Și de ceilalți cum ne descătosim? Păzând și făcând. Haide, șterge ce mai stai? Șterge-o! șterge Și ai grijă de fată, fi cu ochii pe ea, nu care cumva! N-am înțeles, șterge-o! Logodnic! Mm -hmm. intenție cherapan, să o prim o clipă și să căpărăm prin presiune. Acesta e un loc istoric. Aici pe promotoriu acesta s-a oprit când va faimosul general Xenofon cu cei mii de soldați și a strigat când a văzut marea. Talassa, Talassa. Da, da, da, da. Cheval, oprește. Oh! Domnul Max, e atâtea lucruri? Demir și cu mine mergem să vedem Marea. Da. Adică... Talasca! Da, Mai de Nu vă depărtați prea mult, că plecăm îndată! Nu, nu, nu, Nici nicio grijă, o grijă! Ține-mă strâns de mână, iubita, ca să nu cred că visez. Demir? Da. nu întoarce capul? Poate deci, că nu faci de seamă. Închidu s-a ascuns în boschet. Ne spionează. Oh, Mustafa, asta începe să mă înerveze.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 Chiar pe munchea muntelui. Mie. Aceea e faima sa căciula a dracului, așa e spune. Da, într-adevără. Ha, ha, parcă ar sta în echilibru. E, vine bine că am trecut de ea.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 Vezi, o stea foarte, foarte luminoasă. E de neb. De neb? Da, de neb? care se zice că e de șapte mii de ori mai luminoasă decât Șt. soarele. Eu cred că ochii tomnei tale, Yasmin, strălucesc și mai tare. Domnule Max, nu e serios și n-am să-ți mai vorbesc despre stele. Noapte bună. Hai, Leila. Da, Noapte bună la toate lumea. Noapte bună, Leila. Noapte bună, Yasmin. Noapte bună.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 Depende, că nu mai este, Mustafa. Am este Mustafa, cu cal cu a, a, asta nu prea-mi place. Este suspectat de-a-l nu mai avem nevoie de el. Așa că, hai, stingere. Nu, nu, nu, nu, unchiule, unchiule. Eu aș fi de părere să facem pe rând de veche, cu excepția doamnelor, bineînțeles. Da, așa este. Paza bună primește, alea trece. Da da, da, da, da, așa este, chemal. Și de aceea o să avem nevoie și de puștile acelea pregătite. Dar da, gândiți la lupii? Da, da. Da, lup cu dropciul. Unde este În cort, un mai ma, mai speriat, Mustafa, nici nu te-am auzit venit Am înfășurat copitele calului în cârpe ca să nu mă simtă plecând Așa, așa și care-i nu... situația A sosit momentul să intrăm în acțiune Vânatul a căzut în cursă. Ai dus în îl Întocmai cum a poruncit La ora asta domn ca prun nu să mergem imediat, imediat Eu și cu ceilalți năvălim asupra lor Prefăcându-ne că vrem să-i jefuim Și tu te strecori în, în volmașală și răpești fata a, Și dacă... Niciun dacă să un să să mergem a cunsă crapă de ziua Hemdi, sculațe ce zâmne blat? Hemdi, În hemdi, hemdi, hemdi, ce s-a întâmplat, domnule Chiarapan? Am fost la capătul, la drum am fost. La intrare, în strâmpare am fost acolo, am văzut în vale niște umbre. Pe care erau umbrele. Pe, pe urmă, cai. au descalecare de pe cai. Au lăsat cai acolo, jos, pe câmpie. Și pe urmă, pâși, pâși, pâși, au venit cu ce au venit. Cred că au și ajuns acum. Ăștia n-au gânduri curate. Mi s-a părut că era și Mustafa pe zevent la el. Da, e limpede. Ăstea vor să ne șifuiască să ne pregătim de apărare. Repede, treziți, fii să ne punem la dăpost. Stați așa, priviți spre gura strântorii, să văd niște umbre. Așa? Da, da, da, da. S-au culpat, parcă se sfătuiesc. Ce se întâmplă? Nu, Nu, nu, nimic, nimic, nimic. Nu vă speriați, o să avem puțin de furca cu niște bandiți. Da, da, da, omorâm la el. N-au început să se agite. Cred că urmează atacul. fiți gata. Se mișcă pământul sub picioare! Ca pietra! Se, bucim, ca... se nu, nu, nu! Să ne depostim sub cornişa de colo! Feriţi-vă de balovar! a -a, -a. -a. Da, a trecut! A trecut! Patric, să scap. Și bandiți cei cu ei. M-am mulțit. Mă duc să mă duc. Fiatenke, bă! Priveți. Sus, stăm care pe munte, nu mai e acasă. S-a pebuștit. Asta a fost vuietul acela îngrozitor. Vedeți, vedeți și spuneați că... E pe de, de, de s-a zis cu ei... Cum așa da, chema place, Stânca Stânca peste căzut peste praf, de, praf. Chiar pe toți? E, poate a scăpat unu, doi, trei, dar nu știu trecea blocată este. Ce tot vorbești? S-a zis cu da. trecătoarea Nerisa. Prin urmare, la drum, în direcția scutării. La, la, la Ați câștigat pariul, bravo! Mulțumesc, prieteni, mulțumesc, mulțumesc și bine v-am găsit! Ce zici, unchiule, ce primire să facă în cetățenii noștri? Sunt chiar emoționat! Uite-l și pe capitanul nostru! Dar ce faci, capitanul? Ce? felicit, domnule Cheravan! Nu numai că ați câștigat pariul, dar de haterul dumneavoastră a fost suprimată și taxa aceea. Știți dumneavoastră care... Ce tot vorbește! Municipalitatea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 Selim, -o? Oh, no, o, ce vă-ți, Selim! O, Seficule, Seficule. Oh, pe ce -o. mea, sora mea dragă, cât no, sunt vf. de fericit! Cum am primit telegrama voastră, am și pornit încoace. Oh, de când va, ce minunat este să te întorci acasă! Oh, tiga, unchile, unchile, dar nunta când o face? Așa e, când facem nunta? Păi, mâine, totul e pregătit, nu mai lipsește nimic! ca ce fa, tot fă lipsește! Un cumnat. Cum? Uh -huh. Am onoarea să cer mâna sorii meu nevoastră. Uh, Voi întrebăm și pe ea, nu? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, tu ce zici, Iasmina? Cred că Max ar fi soțul pe care îl visează Așa că spune da, Selim da, da, o ori, da. Și în loc de o nuntă o să facem două <laughs> nu numai pentru cine se pregătește E și pentru cine se potrivește Așa că trăiască bine Trăiască bine